Lizarran bimila marreko maiatzaren hogeita lauan. Joanen urteko abuztuaren lauan, Lizarrako jaiak, hoaria zibilak jaigiroko kalejira aldarrikatzaia oztopatu zuenetik, gure erriko hainbat gazten kontrako jarraipen poliziala eta judiziala ematen ari da. Jaietako egunartako eskuartze poliziala, erabat ulerte zina eta hori gabeko airuditu zitzaigun. Hare ulertezinagoa eta neurrigabekoagoa deritzogu Lizarrako bi epa, bigarne epaitegiko epaia egiten ari denari. Honek epaitegi, epaitegi gorenera eramanai baitu erakunde terroristako kire direla leporatuta. Hilauetan guztietan, ugariak izan dira gazte hauek jasaten ari diren muntai polizial eta judizial judizialau salatzeko egiten ditugun ekimenak. Joanden martxoaren zeian, zailo judizialau behin betiko eten dezaten eskatzeko seinadura bilketa bat egiteari ekin genion. Gaur maiatzaren ogeita lauan, Santiago Plazan, jaietan jasotako bertan izan zela gogoraraziz, seinadura bilketari amaiera eman ezik, lizarako ere eramanen ditugu. Alaber, eskerrak eman nahi dizkiegu, señatzearekin batera elkartasuna adierazi duten 2008-da berrogitamar lagunei. Argi eta garbi dugu gure seme alabak ez direla horrelako egoera baten dauden bakarrak. Argi dugu ere epai eta polizien jokaerak sistema baten barrean koka daitezkela. Euren inguruan ikusten duten guztiaren ikusle hutsak diren gazteak nahi ditu sistema honek. Inongo kritika izpirik ez dutenak alegia. Oraingoan ere berresten dugu gure seni sostengua pairatzen ari diren bidegabekeria geldiarazi arte jarraituko dugu gertar hauek salatzen. Augustipetuen senire eta lagunak.